till Flammans livesändning från Västerås den här gången. Yes! Vi är här på Feministiskt Initiativs kongress och har precis lyssnat på Gudrun Schiemans parti-ledartal Och de ska bestämma massa spännande. Det här är ändå det största partiet som inte sitter i riksdagen i Sverige. Och eftersom vi täcker det bästa som händer inom Sveriges breda vänster så är vi såklart också här. Um, och jag tänkte, jag kan prata lite om vad jag, vad jag hade för tankar kring inledningstalet. Och vad heter du? Ja, jag heter Sina Aldevan och är ledarskribent på Flamman. Och då Anna var precis i bild, det chefredaktören för Flamman. Uh, ja, det man kunde lägga märke till i Gudruns inledningstal var just att hon försöker fånga in besvikna miljöpartister och andra gröna väljare. Dels genom att prata och nämna om ekologisk hållbarhet och man kan se det också i deras propositioner att ekosystemet ska ses som ett, som ett juridiskt subjekt. Vi ska ha egna rättigheter och om man, om man gör någonting olagligt så ska man kunna dömas för brott mot ekosystemet. Då. Man kan också se det i hur hon beskrev dagens asylpolitik som extremt inhuman och att det är väldigt få partier som idag står upp för asylrätten enligt Gudrun Och Där kan ju även besvikna socialdemokrater kanske känna igen sig. Andra saker som man också kunde se tendenser till var just att hon, hon pratade mycket om budgeten och vad hon vill lägga pengar på och vad hon kanske ser som lite onödigt. Och då nämnde hon försvaret som ett exempel. För att hon vill inte se mer pengar till försvaret än vad det till exempel ska gå till vården som tvingar kvinnor att föda i baksätet av bilar. Så hon ställde de två frågorna lite mot varandra kan man säga. Så, Mer pengar till vården och mindre till försvaret. Hon pikade också arbetarrörelsen i bred mening om att de på något sätt upprätthåller eller består i alla fall av patriarkala strukturer. Det vill säga gamla strukturer där det främst är män som sitter i toppen och bestämmer saker och att det inte riktigt reflekteras i, när man kommer längre ner i de här organisationerna ur representationssynpunkt. Och man kan också ta den piken lite i relation till att hon, hon, hon vill kritisera facket. Um, och man vet också att hon, um, hon vill till exempel förstatliga A-kassan. Um, och det här skulle kunna innebära att. Den svenska modellen försvagas. För att det oftast är oftast ett vanligt högerargument att man skulle vilja göra det. Och någonting som det pratas ganska mycket om nu i media är just är FI ett höger- eller ett vänsterparti? För de vill ju inte kalla sig vänster eller höger. De har bara sagt att vi sätter oss inte i en alliansstyrd regering. Så där har de varit väldigt tydliga. Men det är lite blandat där, för att högerifrån så vill man, man vill tillåta ett vinstuttag fast majoriteten av den svenska befolkningen är emot vinster i välfärden. Dock så vill de ha vinstbegränsningar. Sen så vill de också, som jag sa, förstatliga avkastan som är traditionellt sett liberal politik som aldrig vill förstatliga någonting annars egentligen. Men från vänster så vill de å andra sidan avskaffa det här valfrihetssystemet, lagen om valfrihet. Och istället ha skärpta kvalitetskrav i det offentliga. Sen så vill de också se en skatt på förmögenhet, gåvor och och också arbeta aktivt för att avskaffa rutavdraget och rotavdraget. Men det är bara några av de politiska förslagen, men vi ska prata mer om vänster, om vi är höger eller vänster lite senare för att då kommer nämligen vi intervjua eller Tor här på redaktionen kommer intervjua Victoria Calesa yes. hon, hon föreslås bli ny partiordförande tillsammans med Gudrun Skyman och kommer vara den första svarta partiordföranden i Sverige i så fall och så kommer Lisa Palm. Palm. och då ska vi prata lite om just klassfrågan för att hon har precis skrivit en debattare i flamman som ni kan läsa idag som handlar om att FI måste vässa sitt klassperspektiv så vi ska prata lite om vad det betyder Ja, mm. Nej men, och jag tänkte att vi skulle prata lite om jag skrev ju i veckan en, en ledare om FI inför kongressen mm. som ju handlar precis om det som du har sagt att det är viktigt att man också väljer liksom jag tror i alla fall personligen att det är viktigt att de väljer sida eller att de liksom Även om det finns mycket i deras politik som är höger och det som är vänster så finns det en poäng i och en vikt i att man också tar ställning nu i det här väldigt liksom, speciella politiska läget. Mm. Eh, och det är väl det som kommer bli intressant att följa hur de politiska beslut som man kommer fatta mm. eh, kommer att liksom, ta sig emot ja. och, eh, och så. Och flannan har ju tryckt ganska mycket på just EU-frågan, eller hur? Ja, eller så här, vi, vi, det var ingenting som jag nämnde med ledare, mm. men nu när vi, efter Gudruns talas, fick vi intervjua Gudrun om det. Och jag tycker att det är väldigt tydligt att här har, i alla fall Gudrun Skinna som person, gjort en hel omvändning. Hon var ju mm. väldigt aktiv, 94 i, eh, mot EU och i den folkomröstningen eh, som, som var då. Eh, hon var också väldigt aktiv i EMU-folkomröstningen. Eh, och hon har fortfarande, ska man väl säga, mycket kritik. Men hon tror inte att vägen eh, är att lämna. Utan förändra inifrån. Utan förändra ja. inifrån. Och det är en ny, tycker jag, liksom, syn från mm. henne. Det kan ju handla om att hon inte har fått berätta den bara. Och att det är något som fråga nu. Men eh, det är i alla fall ett, ett sånt... Eh, en, en konflikt som jag tror inte, alltså hon har säkert en bre, brett stöd mm. eh, i sitt parti för den linjen. Och de har ju, hon poängterade också under intervjun att det, de har ju sitt EU-parlamentsledamot, eh, mm. som de sitter tillsammans i Socialdemokratiska gruppen och de har fått använda pengar därifrån för att göra liksom, samarbetsgrejer eh, liksom, tillsammans med andra feminister runt om i Europa. Och det är all del, alltså för all del, det är väl jätte, jättebra, men EU som system är ju någonting annat. Än, det är ju nästan till omöjligt att förändra inifrån eftersom det står skrivet i grundlagarna. Mm. Att man ska ha en fri rörlighet av kapital och människor, men det gäller ju inte längre det, så att säga. Det beror lite på vad man tänker sig att man vill förändra och också att det är i princip det enda... Samarbetsprojektet som finns mellan EU-länder. Mm. Ja, det är klart man, att det inte är en ja. lätt fråga. Nej. Men ehm, när man ser på ett EU som helt och hållet fallerar och det är EU som faktiskt man, man sa skulle vara ett progressivt projekt. Det är inte så att eh, jag som är för ett utträde tycker att vi inte ska samarbeta utan handlar om att det här samarbetet mm. är dömt att mm. misslyckas. Och Frågan är hur ett alternativ ser ut, men, men där vill Gudarna inte ens liksom göra anspråk på att förändra Nej. dem. Tror du att de förlorar någonting på det? Finns det så pass mycket EU-kritik där ute att fånga upp? om? om FI till exempel bara skulle prata om det eller för den delen Vänsterpartiet eller är det en fråga som man är dömd att förlora som parti? Jag tror att partier utan en jag tror att partier som inte tar det på allvar att försöka lyfta den frågan kommer kunna förlora. För att i dagsläget så är det Sverigedemokraterna som ensamt mm. står som EU-motståndare. Och det är i mm. sig ett problem. Och det var också det som Gudrun också lyfte fram som ett problem. Mm. Det vill säga att det inte, vi kan inte ställa oss på samma sida som okay. nationalisterna. Mm. Och därför måste vi... Eh, lämna liksom utredningskravet. Hon mm. sa det explicit att hon tycker absolut inte att det ska bli någon ny folkomröstning. Nej. För att då hamnar man på samma sida som de mm. journalisterna. Och det, det tror jag är en, en inställning som vänstern i bred mening förlorar på. Mm. Det tror jag. Eh, ja. mm. Alltså det är intressant att vara på en FI-kongress. De är inte så många men de är glada. De är väldigt Vi noterar notera det, mm. det att här råder ingen politisk depression. Nej utan mm, folk, folk är väldigt väldigt peppade, väldigt peppade på diverse eh, ja men på mötet mm. och på liksom att samlas Och det är väl det är väl förståeligt. Um. Mycket så här kärleksbudskap också. Vad var det hon sa för någonting, eh, Gudrun Schyman, hon berättade. Nu har vi också förresten fått veta att de blir lite lite sena på mm. grund av en votering som håller på ah. i kongresshallen precis yes. här bredvid. Så vi väntar på att voteringen är klar. Eh, jo, men då sa Gudrun i alla fall någonting om att även om vi inte alltid håller med varandra så håller vi alltid om varandra. Mm. Det är väldigt speciellt för en Det känns det som. Och, liksom Nej, men och det är väl viktigt att man ska kunna ha, ha hårda strider i talarstolen men ändå veta att man är från samma parti så att säga. Mm. Det var en intressant bild att vi alltid ska hålla om varandra. Jag vet inte, jag, jag motsätter mig det bara för att jag är emot hela den här kravkulturen som mm. vi har. Men absolut inte från ett politiskt perspektiv. Nej. Så, så är det bra med högt i tak och kärlek. Mm. Ja, det är så men i alla fall, vi kommer vara här under den här dagen imorgon, eller vi åker hem i eftermiddag. Mm. Men, och jag tror inte heller att kongressen går att följa på SVT-forum, men däremot så... Men det, har den ju, det gjorde den ju i alla fall i morse Precis. med hennes tal. I talet så, mm. nu på eftermiddagen, så har de, har de sändt, mm. så det kan man titta på på SVT. Däremot så tror att de själva kommer sända på sin FIA mm. att... Så att man kan se hela förhandlingarna mm. om de olika grejerna som händer. Nu har Precis. vi fått... <laughs> hur är kongresspresidiet under Mats Einarsson? Ja, de är, består av fyra personer. De verkar kompetenta. De uppmanar också människor att vara snälla mot varandra. Mm, och snälltolka varandra. Jag lång inledning om det. Att vi måste eh, tolka varandra väl. Upprepa inte det andra säger precis. det räcker. Vi ska se. Erik Wiklund, är det inte konstigt att det är så bra stämning om det är det? Mitt intryck är att det är en del bråk i FI internt. Mm. Ja, det har du ju rätt i Erik. Jag har svårt att, det är lite svårt att läsa av det. Folk ser väldigt glada mm. ut i alla fall. Men precis som Erik säger så är det ju en del bråk internt. Och det beror delvis på att flamman, eller vi publicerade ett, ett nyhetsgig som vi hade här i veckans nummer som handlar Precis. om en konflikt inom Stockholms stadskansli kan man säga. Mm. En gruppledare som, eh, som inte har betett sig utan eh, försökt kringgå arbetsrätten mm. för dem. Precis, för trots, eller för... och det är det som också André... André? Mm ställer ju den frågan också, som har läst den artikeln mm. som du nämner om mm. um, att det var någon som var emot arbetsrätten och det är mm. väl inte någon som direkt är emot arbetsrätten nej. men det har varit lite konflikter men mm. eh, nej, det, folk är verkligen glada och det är väldigt hoppfullt alltså, eh, så det är väl någon slags skillnad mot vänstern generellt kanske, eh, nu vara mm. folk peppade och det är en som liksom, det är mycket energi. Nu börjar också folk strömma ut här från kongresshallen. Så då får vi förhoppningsvis snart vår intervju också. Men det, det är ju faktiskt en väldigt relevant fråga. Mm. Eh, varför är de så glada? Glad mm. Jag tror så här eh, det är väldigt många som räknar ut FI inför riksdagsvalet eh, för att nu ligger frågorna någon annanstans än vad de gjorde 2014. Jag tror att ett, att det är inte riktigt är sant. Två, att FI som inte finns i riksdagen har ju en möjlighet att få samma uppmärksamhet eh, under Eh, mellanvalsperioderna, men i valrörelsen så kommer det att betyda en helt annan eh, liksom, fokus på dem. Och, eh, jag tror också att vi kommer få se att eh, opinionssiffrorna för att vi kommer att öka eh, mycket. Och eh, det kommer liksom att... Eh... Då kommer vi in på en annan fråga som vi har fått av Johan här. Vad tror, eh, vad tror vi om att vänsterpartiet och vi samarbetar? Ja, de gör ju det i till exempel Stockholms Stadshus, de har en del andra samarbeten i en del kommuner runt om i, i landet. Jag tror inte att det kommer ske något samarbete inför valet i alla fall mellan Vänsterpartiet och FI, utan det kommer framförallt ske i sådana fall. Om det sker så kommer det ske i form av att när man då har kommit in i riksdagen om man gör det så kommer det möjligtvis att bli ett... Ett samarbete. samarbete, det skulle inte vara helt eh, långsökt mm. eh, eftersom de har ju det från kommunsamarbetet. Mm. Ska... Ja. Nu har vi en gäst med oss. Så om vi, eh, ja, vi zonar vi ut dig på, ja. och så zonar vi in dig. Mm. Mm. Hej! Hey. Hey. Här har vi... Eh, vad heter du och vad eh, har du för position? Jag heter Lisa Palm och eh, jag är kommunfullmäktigledamot i Stockholms stad. Ja, precis. Och du har ju idag skrivit en debattartikel mm. i Flamman som mm. handlar om att vässa klassperspektivet. Mm. Varför tycker du att det är viktigt? Jag tycker det är viktigt för att vi också ser hur hela Sverige, och eh, särskilt om jag ska dra paralleller till Stockholm, hur segregationen är och därmed också klassklyftorna. Och jag tänker att för att vi ska, som Feministisk Parti ska vara trovärdiga så måste vi också ha den klassanalysen så som är given. Och att när man går till vallokalerna eh, 2018 så ska man också veta vad man röstar på. Så man, man vet att man röstar mm. på, eh, på ett parti mm. som vill ha en ekonomisk eh, omfördelningspolitik och man också vill bryta subjektionen. Mm. Vilket man gör genom att bryta klassklyftorna. Mm. Och på vilket sätt menar du att eh, vi eh, inte gör det idag tillräckligt säkert? Alltså vi gör ju det, men jag skulle säga att vi inte gör det tillräckligt. Vi kan ju se nu på de motioner som behandlas, exempelvis det, för det här skolvalet, som är en typiskt antirasistisk feministisk fråga som också handlar om fördelning, bryter segregationen. Där styrelsen väljer att dyrka avslag, och det tycker jag är helt mot den linjen som jag tycker vi borde föra i Feminist-initiativ. Det vill säga att bryta segregationen, öka den sociala rättvisan i samhället och. Dina klassklyftorna och jag tycker, att det är, jag tycker att det blir klagligt att man inte vågar eh, ta ställning mot det för som mm. faktiskt går kapitalisternas ärende snarare än ledandes. Mm. Och hur ser du på, hur ser du på eh, andra frågor som också kommer lyftas som till exempel eh, en förstatligande av avkassan? Mm. Ja precis, eh, jag är ju emot en förstatligande och jag har ju också lagt en emot det. Att vi ska ta bort ur vårt fackliga program, som det ligger ju redan i fackliga och Jag äh, tycker att det äh, skulle underminera den fackliga organiseringen. Vi har redan äh, sänkta. Äh, funkande medlemsområden i fackföreningarna och jag tror att vi ska göra ytterligare för att låta fackföreningarnas roll undermineras. Jag ställer lite närmare här så ska vi, vi ta dig i bilden. Eh, bra. Eh, och på, vad tror du då? Kommer, kommer kongressen att välja att gå din linje i... Eh, till exempel frågan om det blir skolvalet? Alltså jag hoppas såklart det, och jag hoppas att jag kan i plenum få fram de viktiga aspekterna och säga att det handlar om om mm. eh, Sen så är det ju upp till kongressen att säga vad man står i frågan, men jag hoppas att det är den linjen som man väljer. Det, det är den linjen som också kommer att tas till, eh, till valet. Mm. Och jag tycker det, det kommer att vara en stor fråga med brytostsegregationen, social rättvisa. Eh, och då tycker jag det är synd att vi inte har politik för att mm. göra det på skolonrådet. Mm. Det finns ju ett väldigt stort äh, folkligt, äh, liksom ändå, äh, äh, alltså det är inte så många äh, människor som är mot det frihetska-valet. Mm. Hur ser du på det? Jag tänker att man äh, kanske inte lyfter fram de aspekterna som, äh, man tittar inte på helheten, man ser inte den civilisationen, man kanske ser Alltså så kan jag väl säga att jag tycker att många lyfter fram de aspekterna som är problemet med det fria skolhållet. Mm. Eh, och jag tycker att de rösterna måste höras ner eh, det är inte de som får sätta agendan. Eh, man pratar mycket om skolföretagen snarare än eleverna. Vi ser att elever med välbärgade föräldrar flyttar på sina elever och sätter dem i exempelvis in i stort skolor, skolor, skolor med gott rykte eh, medan elever som eh, de lever i fattigdom, ofta barn med bakgrund de får stanna kvar. Mm. Det här bidrar ju till en segregering Men hur ser du på den liksom, kritiken mot ett total, liksom, ett total avskaffande av det fria skolvalet? Att till exempel just föräldrar som bor i förorten och som vill sätta sina barn på andra skolor då inte får det utan blir kvar? Eh, vad tycker de om de det? Vad, hur ska man liksom kunna övertyga dem om att, eh, om att det fria skolvalet då är ändå, eh, så pass dåligt? Mm. Alltså jag tänker att det handlar om att vi vill ha att alla skolor ska vara bra. Eh, skolsegregationen segregationen hänger ihop, eller finns med en mm. också. segregation? Mm. Eh, jag tror man måste arbeta på två olika fronter. Jag tror inte det räcker med det. De ska förskolet för att hitta segregationen i sig, liksom, mm. utan det är också ihop med bående segregationen. så tror jag att vi måste liksom. Vi har ju i vårt förslag till motion så har vi också eh, ett förslag där vi vill byta upp om upptagningsområdena, det vill säga att man får en mer blandad klass i skolan. Så att, eh, det är väl lite så jag ser på saken att man får pratande om det finns flera aspekter, boendesegregationen, alltså, Så tycker jag att man kanske får vara lite modig och gå emot dem och säger att de är flytta eleverna. Mm. För där handlar det, det här är inte ett förslag för dem, det här är ett förslag för dem som inte flyttar till och eh, det här är ju frågor som, eh, som på många sätt Vänsterpartiet också driver och, och eh, en del liksom radikala sossar. Varför ska de just... Eh... Jag tänker att det handlar om att vi tydliggör den antirasistiska aspekten i det hela. Att just just vi, vita välbärgade föräldrar, flyttar på sina barn. Det handlar också såklart om den, alltså skolföretagen som tar ut sina vinster. Men jag tycker att vi har en annan ingång där vi pratar utifrån ett antirasistiskt perspektiv. Så, tack så mycket för det, Lisa Palm från Hörmids-initiativ som alltså är på FI-kongressen mm. har skrivit en debattartikel i Flamman om detta med att FI måste bästa sin klass mm. Tack så mycket! Då har vi, eh, vet jag inte riktigt vad som är nästa sak att göra. Eh, vi har eh, Sina i här fortfarande kvar. Hur går Det Sina? Det är mycket folk, Henne. Det är här nu. väldigt mycket folk. Man vill nästan bara visa hur handgångsallen ser ut. Det är ganska starkt. Folk går runt. Vad kallar de det och vi väntar på uh, Precis. Vi väntar på Victoria Cavesa som jag hoppas ska komma och som tor ska Precis. intervjua här. Och Men vi så... kan ju ta en av frågorna här så länge. Ja. Eh, apropos FI och EU. Det var ju en debatt när de valde att gå med i S-gruppen. Nu har det gått en tid. Eh, upplever medlemmarna själva att FI har kunnat påverka genom medlemskap i just S-gruppen? Ja, det vet ju inte vi om de har kunnat uppleva det. Eh, det är ju för sig en... Vi, har, mm, vi, vi, vi hade, hade kunnat ställa ha mm, en mm, men det var väldigt bra mm. fråga. Mm. Det beror väl också vi ställa... på till nästa EU-löl också, så får vi ju se. Kommer de gå med i samma grupp igen så måste det på något sätt också betyda att samarbete har gått bra. Mm. Mm. också när jag pratade med Gudrun så lyfte hon ju också upp detta med att det är en, det är en viktig... Liksom, plattform för att få resurser, men också för att få eh, liksom, samarbetet i Europa att fungera. det var de som mm. håller lyfte liksom, i, i, i den intervjun. Så att de måste ju inte vara helt missnöjda mm. mm. mm. Precis. Mm. Mm. Men ja, det blir verkligen intressant att se vad som händer till mm. EU-valet, men det är ett Ja, och vi har tydligen också fått en breaking news här och det är att de har alltså på FI-kongressen röstat för att de som är anställda av FI inte ska få yttra sig på kongressen. Ska jag fatta det så? Ja, och det är ju ganska spännande eh, syn. Vad säger du? Ja, alltså det, det har ju verkligen att göra med en i så fall kan jag tänka mig. Därför att även om folk ser glada ut så betyder det att man tajtnar till, eh, man vill att folk ska hålla tyst för att den här typen av saker inte ska lycka ut och för att jag antar att eftersom det kom ut igår och det har fått så pass mycket uppmärksamhet och de skickade till och med ett pressmeddelande idag så har de heller inte hunnit gå ut med några riktlinjer kring hur ska vi prata om det här? Hur ska vi svara på de här frågorna kring vår arbetsmiljö? Men att jag tror att det handlar inte om att de inte får prata med någon eh, extern utan jag tror att det handlar om att de inte får uttala det här. –När ska de talas? –Nej, men, men det alltså, ut. i talarstolen man vill inte tala om när man är jag där. Mm. –Det var så jag, för, så jag förstod, liksom, detta... –Man är anställd. aha! –Ja, och, men ändå, fortfarande. –Och där såg ni bakom eh, Anneli Nordström, som är här som eh, ombud, ah, gissar vi. Eh, –Apropå facket. –Apropå facket, precis. –Det är ju en spännande rekrytering man har gjort. –Varför är det, eh, det spännande? –För de som inte är med på det. –För att eh, det är spännande av den anledningen att... Eh, Alltså, Anneli var Nordström är var tidigare ordförande kommunal. Är det största för fackföreningen eh, i Sverige. Eh, och det är en heklar, härlig person ja, i mångfonspartiet. Ja, men det, var, men det är ju väldigt mycket också en markering så att många det som att hon faktiskt eh, hoppade ut i där. Men vi har någonting i tråkigt att berätta. Victoria Glesaban. Ja, hon är i alla fall inte här och hon mm. intervjuar oss nu på Sverige Så vi kan se helt enkelt om hon kommer dick upp. Mm. Vi tänker för fredagspris om veckans mm. Och sluta prata om Fia taggarna. Ja. Ja, vi tar en fipals. Vi tar mm. en eh, Och eh, Jag tänkte att vi skulle börja prata om i alla fall detta med eh, mm. eh, detta med vårdkris. Bort, jag har skrivit en ledare idag som handlar om. Eh, där jag har intervjuat en kvinna heter Lotta som jobbar på Östra Sjukhuset i Göteborg. Eh, och det är en, en ledare som eh, beskriver helt enkelt, beskriver vi för mig eh, det kaos som råder i sjukvården eh, just nu. Och jag tror att det, eh, vi har bara sett början på det här året det är viktigt att vi som i eh, opinionsbildare till vänster men också partierna det är inte riktigt vad jag ser ins i allvaret i frågan om kommunvården. Och i frågan om varför eh, det kan e, vara. Och det handlar ju om resurser. Det handlar om, om, eh, vi har i Stockholm till 600 stängda vårdplatser. Eh, 5 000 då, eh, operationer som ställts in under det här året bara. Eh, det är ju ett väldigt stort problem. Ja, och det är ju en jättetydlig politisk prioritering. Det är ju det det är om man nedprioriterar just vården. Eh, men sen så har det ju mycket om, visst, vad, vad ser du på för lösningar? För jag tänker, nu har ju, idag så har ju landstingen hand om just vården. Eh, men ska man förstatliga det här ansvaret, eller ska man. Mm. Mm. Man, eller tror att det avprivatiseringar Jag tror att man kan börja med att begränsa internation i världfärden då skulle ju x antal miljarder folk tillbaka till världfärden. Ehm, som, som finns. Men det handlar ju också om att erbjuda en aktivitet på Det är ju inte viktigt att man sliter ut hela tiden. Och apropå det så tänker jag också att just arbetstidsförkortning är extremt relevant i det här fallet. För att då skulle man få ut fler i arbete, färre skulle få ut och så skulle det komma sig I Finska i Stockholm har man gjort ett försök där det handlar om att ha, eh, alltså man, jobbar, alltså man jobbar 80 procent. Eh, man har en hel dag som leder till film. Det vill säga att man jobbar helt eh, i fyra dagar men leder till film. Det skulle kunna vara en framgång Det är roligt att få se motorbusset om ni akademiska. <laughs> <här> ja. eh, men ska vi... Väl... Ska vi gå vidare från det här? Du vill jättegärna prata om rastatta, hej. Ja, men alltså, det är otroligt hur eh, ja, de raffar och hur eh, de, de bara fortsätter rasa. De samlas till Sverige-möten nu i helgen och det har olika avgång. Det är jättesvårt, därför att eh, jag har ingen hand om det. Här. Och så här, jag har ju alltid tyckt att du är någon så här kvinna. men jag vet inte vem, vem alternativet skulle vara. Jag tror att de hade någon lyft andra personer om det hade varit aktuellt innan, men man vet aldrig. Kristersson ja. är ju en medkandellan. Ja, är han så är Nej, men han är ju ekonomisk politisk talersperson och han har ändå ett riktigt uh, inflytande på partiledningen, har varit med och fattat alla här besluten, men är en annan person. Mm. Nej, jag, jag vet faktiskt inte, men jag tänker att de, det här mötet är ju inte till för att sluta saker, eh, utan för, då en samling? Är det någon här, eh, eller eh, här och ett hemföring, eller vad handlar det om? Nej, det, det, det de gör på skärmöket är ju att snacka om saker som händer. Och hur det händer och, och vad det händer. Mm. Eh, men de fattar ju inget att beslutet, inte är kongresset. För, för någonting intressant som de håller på med nu är att de har pratat om att eh, spälla den sälgranna regeringens budget. Eh, ja, mm. vi går över till och mm. mm. Då, då var ju det handlar ju det framförallt mm. mm. om att sökerpartiet blir hur delar i Sverige som mm. har Detta om att detta presenterades det i Dagens Industri? Det är väl också där att man har varit lite mer närmast för ständiga partier. När man ser mot globalt effekt för SD, så fick man mest effektivt där. Därför gjorde man det, som inte heller verkar ha varit förankrat i resten av Det kom med att gå tillbaka och... och, och det ja, Nej men det har ju varit en eh, dålig allians så det ingen pratar ju om alliansen som en enhet längre, så det är väl inte så konstigt att Eh är, äh, är en. Men vad tänker du att Stefan Lövens Ja, jo, men det är Erik Persen på politiken som har skrivit det idag att eh Le bör vara beredd att utvisa extra vad. Jag tänker att man ska känna liksom, att på det. de är helt hel de är ett som har samlat sig runt dem. Eh, utan eh ligger utanför riksdagshallen. Centerpartiet är så bra. Eh, liberalerna ligger kvar på en, liksom, en och samma eh, positioner som för. Eh, och därför så borde de, om de går, äter den här fästa delen av det. Yes. Ehm, men vad tror du i alla fall om extravalt? Alltså jag tror inte att det är något som jo, skulle hända, med de jag tror de att, att, de skulle att, man ser att liksom det skulle vara ett ganska effektivt sätt att synas deras utspel på. Jag fattar inte bara, det känns bara så himla ansvarsligt. Men, men om han gör som han gjorde förra gången och sätter det var på sår, mm. ja, då visar man också verkligen hur långt är de att gå. Så, äh, vi kommer med detta avsluta härifrån Västerås. Äh, Tyvärr fick vi ingen intervju med Victoria Kavetsen som vi hade utlovat. Äh, och det är lite äh, sorgligt. Vi försökte se om hon äh, ändå var här i krokarna. Men äh, det verkar inte så. Så vi tänker helt enkelt avsluta, avrunda. Men vi vill komma in om att nästa onsdag så kommer vi ha en livesändning där vi frågar ut Vänsterpartiets partisekreterare och Aron Ötsler. Äh, och vi kommer också försöka sända detta live så var äh, en trevlig käll. Äh, tack för att ni kollade. Tack för att ni kollade och äh, ha en fortsatt trevlig dag. Hejdå!